osite izaten dugu maiatzaren bigarren asteburuan xenperen herri urrats jopatzen baita eta horren inguruan hitz egingo dugu Alain Boskeekin egunon Alain Bai kaixo egundutzueri Bueno pentsatzen dut prestaketa lanekin burubelarrebileko zaretela Bai aur bete betian repasa de su la quad eta Karpabaten montatzen, uh, azkaideko herriakusten digun Karpabat, helburen uh, ikandean erakusketaren uh, gunean, eh, hor azpian ba, argitaletxeak, iparableko argitaletxeak, eta horako eskuarra aldean edo inguruan dauden uh, elkarteek hori rakutsiko dituzte bereien uh, Moskidak, eta horren montatzen egara bete -betean. E beraz lanez lepo eta eskarga asko hasi baino len, ba, tartea hau guri eskaintzagatikan, eh, elkartuz Zabaldu, eh, zenagarren herri urratsa urtengoa. Urtoikoa 29 garren desde dotaz, elkartuz Zabaldu le mapaean, dola huitabeaziosebora sho talde batek, hori ba, sortu zen kampoko etxe baten erosteko, hor kokatzeko Zabaldu kolezioa. Eta hara, urte geroago, ba, ortengo eri uratxene dago, uh, obrak betira hor hasiak, sarbanoz konexioak eraldoiak, hor kokatzeko uh, sehaskako si fizinak guztiak, behu bento hontan daudenak, eta baita ere, konexioaren berintzeko hartlan gintza horokorma badago eginik, uh, eta ikaradizko diruak kostako dena, eta ortengo eri uratxeko etekin guztiak hori buruz, uh, hoango dira. Beraz, jendearen atxikimentua lortzeak garrantzitsua urtero bezala. Bai, norski urtero bezala daudak beti berri gaude iparaldeko zita e, garrantzitsua horren e, prestatzen. E, eskualerian dauden beste ekin, provintziak usian dauden bezte ekin, lehenan nahi egiu jan, beti e, jendeak itxoitzen du hori, beti koherantzuna nauka azken urte hauetan hemen iparaldean kriston harrakaspa lortzen ari gara. Uh, autobusak gera, urtero gero gota gehiago egiten ari gara horre de antzo hain gehiago jarri ditugu bayona uh, mugerre eta beste matarnik atletik beraz uh, galdea badago aldeotatik berogoi autobusetik angora uh, ipar atletik amakarik eto eriko gira eta seguraski urtero bezala beste hoi beste eta gehi eta ba, gai autobetan detuatzen de jendean eta hemen eguralia lagun pentsatzen dut aurtenko programazio Haldiarekin gainera ba, gauza edera janitzen daig gure aldi zugarra gari apasako dugura. Oihartzungo, entzule, esango diego, oihartzun digera autobusa aterako dela, eta alba da autobus ez joateko, ez? Kotxean joatea bai. dagoela, baina gauzak bueno, errezte aldera? Bai, egi ara, konbiniak konbini hori dela guretako jendea ahal bezain bat autobusen zurbitzea lakura, E, zenalakutikan bueno, autobusa aparkatzen da sarra dagustikikan e, berehun betoltan leku berezi batetan, eta konts detoriz gero, hor e, aldean aparkatuko da hor aparkkarikuak badude berezietuak eta hortikakat badago autobus nabeta bat ibiliko dena u guztian, hor jende eraabait sepereko eritik aintzira da, Hor badaude bi kilometro hoiek e, hor bideo boztua dago zirkulazioari, Albe batean bakarikaren egiten denla zirkulazioa eta bat, momentu batez ere boztua dago, beraz uh, uh, autobus ezana ere konbini da, bai, urbintzea albe zaitan. Mm -hmm. E, eh, bueno, eh, jende guztiaren zategitara prestaturik duzue, E, Pixkaat e, zenbat gunetan bueno, urteroko guneak izango dira lapetxetzen du. Urtero, urteroko guneak ez dugu alaketa handirik egin, e, zabaldu ditugu gue batzuk, bere leku berdinak geratuko dira, e, Nafarra gunean e, hor saren langusia dagoen e, leku hortan hor ostatuaren gain ba zeetapaki erloi bat badago eta hor ikusiko ditugu goxe, zarama, sutagar, uh -huh. obrinpaz e, taldeak, Bestegune bat dago, bestal, lakutikan bestaldean, hor zapiai dentsako nortegiaren ondoan, eh, da hor eh, parpalo bidaia eta olako taldeak ikusiko ditugu, hor zenatoki lasaiago bat, hor leku berde-berde batetan, leku zuragari batetan. Noan dantzari doakion oholtza bat, gipuzkoa lekua lehutu duguna, hor kukai eta hipop, capoeira, sumeroko maskara da, sumeroko dantzariak ikusten dira eta hor ere hor mertan badago ostatu bat e, doan. Eta gero harrabagunea hor badaude bi bitzoko bat ortsa handi bat nuen joko duen handieduan labieterritan, ondotikan e, jubakta zoxidan dartalde bat, e, baita ere troma kunfu eta damba hor horko du hortan, Uh, Arra bagunean eta bestaldean justo ze datoki auren bestaldean badago aurentzokoa auentzoko eraldoi bat, puzgari eta baterier eta uh, gauza askorekin eta horko ekitaldi dausia, piitz porro eta Marimoattzenere badaldia uste dut orrdu bataldean? Eh, bon bueno, eh, aipatu duzu egitaragoa jende guztiarentzat aukera zabala etabonaurtengo bueno, kanta latroak kunfukegina talde katalanak, pixkaat arritzekoa. Bai, ba egin da, ja, ba, lehen dela dena talde batek egiten aurtengo erre uratxeko kanta. Bo, haritzeko hamehara ere elkartuz zabaldu lema peharin beti e, egonez, ma ba, katalandarak e, eskeni egidakion egin urtean ba, hoz e, zerbait egitea. E, aber ong nola japaten zuten zerbait egitea guretako, eta montatu zituzten, e, xizian mojena, xaraztaz, e, Segunduari arekin hor aiekin joktzen duena eta bono misidena aztigarraga eta mazeroan aldean artean, obekia ba aiekin zerbait egitea, abesti hori montatzea, hitz sinte batzuekin euskoanaz eta jat gariga Katarandar kantatzen duena. Porso abezki polita eta bo, berezita suma da hori ere zentaleen aldikoz, hori eta behatzi urtez, uh, kanpoko talde batek, eh? alde, beste egialde batetako abezklari batzuek, emaitegote edo urratxeko kanta. Bueno, esango dugu oso garrantzitsua dela ere urtero ezela herri urratxera joatera. 2008 ere unikasle da biltzala ikastoletan, eta Euskeraz, euskera utxez ikasteko aukera bakarra dela Iparra Euskal Herrian. Oize, oize, ganduzon bezala, horten ere e, e, e, ikastora askok ospat zer dituzte bera urteak, zehaskak ez du aspaldi egitezo ospatu dituela, eta bai, saaren jeludan sartzea irailan, ba, hiru miliak zikasnetz gora e, ospatuko dira, edo izango dire, eta beraz hori ere eta egia da, ganduzon eskora eskuara gutxen zikasteko, a, ba, ahal bide bakarra dela, zehaskai paraldean bai. Bueno, ba, lain mila-mila esker, eh, gaur gurekin izateagatik anoi hartzun irratean, eh, ea azken orduko lan hauek gara izbukatzen dituzuen, eta ian arte. Ba, mila esker zuen, eta horrengo arte ikusi arte mila esker zuen laguntzegatik. Argizpiak Ar ez naturik, urdudanik danik nabildan zan, prestaturik nuen poltsa, hartutan oazen pertena.